Utószó. A Hunyadiak krónikáját regényes formába önteni oly ambíciózus vállalkozás, amely legalább évtizednyi alázatos elkötelezettséget kíván, követel a műszerzőjétől. Most már tudom ezt, de amikor munkámhoz láttam, még nem tudtam. Igaz, akkor jóval szerényebb célokat tűztem ki magam elé. Első szándékom szerint a tragikus sorsú Korvin János Herceg históriáját szerettem volna papírra vetni. Fantasztikus regényanyag önmagában az ő élete is, igazi kihívás egy vaskos, érdekfeszítő regény megírására. Csak hogy a munka kellős közepén rá kellett jönnöm, hogy a Korvin herceg élete megfejthetetlen talány marad, ha nem ismerjük atya, Mátyás életét. Hozzá láttam hát kiegészíteni a már is széles mederben hömpölygő történet vázlatait az igazságos királyhistóriájával. Kapóra jött, hogy éppen akkoriban hirdettek könyv pályázatot Korvin Mátyás életéről. A forgatókönyvhöz készített sűrítések, a cselekmény meghatározó időszakokra koncentrálása sokat segítettek abban, hogy magam is tisztánlássam, mik voltak Mátyás életének leglényegesebb fordulópontjai, s mik az elhanyagolhatók. Az már más lapra tartozik, hogy egyetlen pályaműből sem született film. Pedig ki másról lehetne méltóbb, izgalmasabb magyar filmet forgatni, mint Mátyás királyról? Egy valakiről talán. Hunyadi Jánosról. Ahogy ugyanis kezdett körvonalakat ölteni a Mátyás korabeli regényes história, ugyanazzal a problémával szembesültem, mint korábban. Hogyan lehet megérteni Mátyás korát, az ő alakját, a szerte ágazó történet mozgatórugóit anélkül, hogy megismernénk atya Hunyadi János történetét? Így aztán hosszas vívódás után megszületett a végső elhatározás. A hunyadiak teljes históriáját kell megírni. A tervek alapján bő 130 esztendőt keretbe foglaló történet folyam rajzolódott ki előttem, mely Hunyadi Vajk, Hunyadi János, Mátyás király és Korvin János históriáján keresztül a középkor alkonyának és az újkor hajnalának Magyarországáról is teljességre törekvő színes freskót fest. A terv megvalósításához tömérdek előkészület háttérmunka szükségeltetett. Illő, hogy néhányat felsoroljak azon művek közül, melyek meghatározó hatással voltak a készülő regény sorozatra. Mindenek előtt gróf Teleki József 1852-től kiadott klasszikus munkája a hunyadiak kora Magyarországon, mely minden avicsága ellenére is a legalaposabb, stána leginspirálóbb munka, ami etárgy körben született. Számos adatot, ötletet merítettem Fügedi Erik, Uram királyom, Május elemér, Zsigmond király uralma Magyarországon, Erdélyi László, a Magyar Lovakkor, Dümmert Dezső, a Két Hunyadi, és József Held, Hunyadi, Legend and Reality című kiváló történelmi munkáiból. A kerettörténet a Mohácsi csatakorát megidéző napok felelevenítéséhez Brodarics István igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácsnál vívott csatájáról és Kemény Zsigmond, a Mohácsi Veszedelem Okairól című munkáit használtam. Ami a regényirodalmat illeti, mindenképpen érdemes megemlíteni Pasut László Tört király tükör című munkáját Zsigmond királyról, Darvas József a Törökverő című könyvét, Hunyadi József Hunyadi című művét, bár más és más képet festettek a korszakról, mégis számos új gondolattal, hangulati elemmel gazdagították a magam tere történetét. Arra itt és most nincsen mód, hogy részletesen kitérjek a regény szereplőivel történelmi hátterükkel kapcsolatos tengernyi vitára. Annyit azonban mindenképpen megemlítenék, hogy a Hunyadiak kunszármazására nézvést kevés tudós tesz határozott utalást, bár azt sokan fontosnak tartják megemlíteni, hogy a 13.-14. századi havasalföld uralkodói rétege javarészt az itt élő kun törzsek vezetői köreiből, másrészt a tatár uralomból megmaradt kipcsaki tatár törzsek vezetőinek leszármazottaiból eredeztette magát. Erre utal a fejedelmi dinasztia alapító basarab és atya Toktemír kun neve is. Jó magam hunyadi kun eredetét bizonyosnak veszem. Botkenéz, majd Fiat csorbakora szinte egybeesett két történelmi korszak határával. A régi nomád élet alkonyával s az új oláfejedelemség kiépítésének éveivel. A régi Kunország végleg megszűnt Kunországnak lenni. A törzsek maradéka elkeveredett a nagyszámú olá népességgel. Átvette nyelvét, kultúráját. Ami Hunyadi János származását illeti, legalább tucatnyi változatot ismer a történetírás és a mondairodalom. Magyar, székely, olá, kun, német, rác, lengyel, római eredete mellett kardoskodik az érintett népek történelmi tudata, s meg annyi fennmaradt nép ének, rege és monda. Mivel megdönthetetlen bizonyíték egyik változatra nézve sem létezik, az én történetem az általam legvalószínűbbnek tartott, és szívemnek leginkább kedves változatot tárja az olvasó elé. Az minden esetre bizonyos a feljegyzések alapján, hogy a hunyadiak maguk is tisztában voltak a Basarab dinasztiával való távoli rokonságnak, ahogy arra számos esetben utaltak Mátyás király történetírói írói a Vlad Draculeával való leszámolása kapcsán is. Talán a csőrében keresztett tartó Basarab sars és a csőrében gyűrűt tartó hunyadi holló közötti hasonlatosság sem pusztán a véletlen műve. Ugyancsak heraldikai bizonyíték lehet a család Kun a Hunyadi János bővített címerében látható ágaskodó oroszlán, melyet később könnyelműen mostak a Mátyás király címerében látható oroszlánnal. Pedig míg utóbbinál valószínűleg a cseh királyi jelkép igényként való megjelenítéséről van szó, addig Hunyadi János esetében ez teljeséggel kizárható. Ma már viszont kevesen tudják, hogy Kunországnak, a történelmi Kumániának, mely elrománosodása után Havasalföld néven ismeretes, s maguknak a kuntörzseknek is az ágaskodó oroszlán volt a középkorban meghonosodott címere, az örökkön örködő napkoronggal és a holdal együtt, mely utóbbi jelképek szintén megtalálhatóak a hunyadi címer több változatában, épp úgy, mint a basarab címerben, vagy akár a székelység, s így erdély címerében is. Visszatérve az adatgyűjtésre, a történelmi ellentmondások kibogozásának fárasztó folyamatára lassan eldölt, hogyan épül majd fel a regény sorozat. Az első köteteknek Hunyadi Jánosról kell szólniuk. Miközben gyarapodtak a jegyzetek, egy megkeresésre a Hunyadiról szóló fejezetek közül néhányat kiemeltem, és azokból filmforgató könyvet írtam Fonyódi Tibor közreműködésével. Tibor néhány lényeglátó észrevétele, ötlete a végső regényváltozatba is bekerült. Sajnos azonban ebből a filmtervből sem lett semmi, Cirkó József, HC Company és Salánkai György producerek minden erőfeszítése ellenére sem. Ami késik, persze nem múlik. A regény sorozat végső változatának összeállítása során igyekeztem mindvégig figyelembe venni több barátom segítő szándékú észrevételeit is. Mindenek előtt feleségem, Rákász Judit gazdagította ötleteivel a történetet s ő terelte vissza a megfelelő mederbe a hömpölygő cselekmény folyamot, amikor a hív elragadott néha, s a következmények azzal fenyegettek, hogy az újabb és újabb részletek végül elnyelik a történet fővonalát. Csengeri Atilla, Szép Tivadar, Fazekas Attila, Szemerédiné Miklós Magda, Nánási Erzsébet, Szabó István, barátaim, munkatársaim szokás szerint felbecsülhetetlen segítséget nyújtottak a kézirat készítésekor. A végső köszönet pedig a műszerkesztőjét Békési Józsefet illeti, aki megfelelő türelemmel, ugyanakkor tántoríthatatlan határozottsággal felügyelte, irányította a munka különböző fázisait, s akinek bíztatása nélkül soha nem bágtam volna bele e regénysorozat megírásába. Bám Kecskemét, 2008. október 14-e Vége az első kötetnek